Och okay, och välkomna till fyrkantiga ögon Och BAM! det chatten chatten jävlar mig Jävlar <laughs> ja, Fan den... var det att ha tid att komma igång idag <laughs> Ja, jag är fortfarande superflamsig Ja, men det kan bli bra då ändå Ja, men... <laughs> ja lugn nu för fan Nu kör vi, helt enkelt ja, Jag kommer inte prata om någonting jag har sett idag för jag tänker, jag vill prata lite om den här grejen sen till den här sportlovgrejen vi ska köra idag. <lådde> ja. För du, ditt as, har ju sportlov nästa vecka. <lådde> ja. Det har inte jag. Och, och egentligen så stör det mig inte, men när någon ska sitta och prata om det här <lådde> <lådde> så blir det en annan grej. Ja, vi får rikta oss till kids nu helt enkelt. Va? Va? Vilka kids? Nej, det fan vet jag om det är några kids som lyssnar. Nu ja, <laughs> Nu förstod <laughs> fan, jag. Fan, det du. Nej jag, nej, jag fattar inte alls. Det är var därför jag på uppriktigt sagt blev förvånad. Ja, ja det. om det är några kids som lyssnar så får ni ha, antingen så har ni haft ett jävligt skönt sportlov eller så har ni ett sportlov snart som kommer bli underbart. Ja, precis. Jag har ju, vi har ju sportlov nästa vecka. Ja, vecka nio. Ja. Värmland. Precis. Eller nej inte Värmland Eller, Kanske Värmland har också ja. Men eh, jo. jag jobbar ju inte i Värmland Nej, nej men det är, Jag har lite ångest det är här, Vad fan har, Eleverna fattar ju jag har sportlov Men vad fan ska jag göra då Jag har ju inte en jävla susning Vad jag ska hitta på ja, Vad Fan du har ju 800 tv-spel Det är väl för fan bara att sätta sig <laughs> Och tjej. ha det gött Ja, Jo men det är faktiskt jävligt gött Att göra det men det blir ju lätt också så fruktansvärt dekadent. Ja, men det kan det väl få vara i en vecka då? Ja, det kan det få vara. Det är du ledig vara. hela veckan eller har ni några sådana där gemensamma dagar? Ja, jag tänkte också på det, men det har man väl. Men nej, jag tror inte det. Nej, det kan vara så. Ni jobbar in de dagarna någon annan gång, säkert. Ja, men det är ju så när man har ferietjänst. Mm. Men äh, jag kommer nog att sätta mig och rätta. Ja. Så jag, jag känner mig nog, det känns lite sådär att Helt ledig tror jag inte riktigt att jag fixar att vara. Jag älskar att vara ledig och bara liksom spela tv-spel och käka skräpmat en vecka. Det är inga problem alls eller fem veckor om man tar ut fem veckors semester. Det är inga mm. problem så. Det bara det att nu känner jag väl ändå att nej, jag ska nog passa på. Det kommer att kännas lite bättre i själen att fortsätta ha en riktigt dekadent dag efter att ha gjort någonting nyttigt. Såklart. Det så jag förstår jag. Så känns det Ja Och det är väl en fantastisk känsla Att kunna plocka fram i kroppen Jo det är det Jag har faktiskt tagit ledigt två dagar nästa vecka mm. Så det känns också gött Ja Torsdag fredag Det kommer lite besök på fredagen Från några gamla pluggpolare mm. Som kommer att göra Karlstein här Så det ska bli riktigt roligt faktiskt mm. Yes Och eh, Jag åker i försiktigt Trollhättan och repar ja, ja, Men det Det är väl också något kul det är in i är kul faktiskt ja, då så. Kreativa helger där man har Mycket flams och så mycket hårdrock Och så lagar vi mat tillsammans mm. Så det är Ja men det, det är fan myspyss och stänga in sig i en villa Det är ju som att gå in i en helt annan tidsdimension En mm. bubbla Man är helt avskärmad från verkligheten Man bara är inne i Att ha kul Ja. Ni är hemma hos Ove Ja, man... ja. Evo brukar han faktiskt kalla sig ja, det han, han kanske blir ledsen om vi säger så Jag tror inte han lyssnar på podden i och för sig mm. men... Jag kommer ihåg när jag träffade Evo en gång på en spelning Och han undrar vem fan jag var <laughs> Han är smidig på det sättet <laughs> nej, han bara, ja, nej, det var inte så jag menar han, han, han, är... han ställde allt upp och pratade När jag förklarade att eh, ja. Polade med Emil då, så det... ja. han, han tänkte nog så garanterat mm. Men han är, han är faktiskt väldigt trevlig Och bra att ha att göra med. Mm. Så, ja, det kommer att bli någonting bra liksom så på sportlovet. Jag kanske sätter mig och skriver nå ny låt som jag kan presentera och så där på fredag kväll. Så nej, nej det blir kul. Eh, jag försöker intala mig. Jag har lite ångest för jag är inte van med att vara ledig eller inte i alla fall jobba så mycket så där mitt på terminen jag är ju van att man har uppehållet där på sommaren och så kan man ta några veckor ja. och i somras så hade jag väl fyra veckor tror jag som jag hade tog ut semester och sista veckan var ju bara dekadens för då är Evelina börjat jobba <laughs> så jag bara, vad fan ska jag göra? Ja, kan man fråga sig ibland Alla andra jag känner jobbar nu och så sitter man där, och, ja, vad ska jag hitta på idag? Och så blir det Watch people die inside-klipp på Youtube ja. och sen är klockan <clears throat> sex på kvällen Ja, det är fantastiskt <laughs> man bara tar nytt hela tiden. Mm. Det finns väldigt många som är bra där, börjar jag ju påpekas. Ja, jag, jag älskar att kolla på Watch People Die Inside. <laughs> mm. Ja, för man ser, det är bra namn, för man ser verkligen att, ja, bokstavligt talat. Då är man död inom Dör inom när någonting händer. <laughs> eller någon säger någonting, eller. Mm. De bästa tycker jag är de man får ont i magen av att se. Ja. För att det, man, har varit, man har varit med kanske inte så extrema saker. Men man har haft den där... Man förstår känslan precis. Ja. Även om man liksom... En del säger, varför gjorde jag så? Ja, precis. Det var ju precis som när jag var på Panduro. Okej. Okay. Det här tycker folk att jag svarade som en idiot. Och det insåg jag också att... När jag gick därifrån så tänkte jag för mig själv... Varför sa jag så? <laughs> fan Nej, jag, hade, jag skulle bara köpa En sån här ganska stor canvas Som några skulle ha till en möhippa Och ta med mig tillbaka till jobbet Till en mm. kollega De skulle måla en tavla då eller? Ja, så betalar jag Och så la hon som jobbar i kassan ner den i en påse Och så räcker hon över påsen Och så säger hon Då får du vara välkommen tillbaka Och så tar jag påsen Och så sa jag Ja, det ska jag bara och så vände jag mig om och gick och så blev jag Va? Så kan man inte säga? Och det kan man ju inte Och då kände jag mig som en jubelidiot Det, det, är, ungefär, tog... det är ungefär som att någon skulle säga Ja, tack ska du ha Och så det, ja det ska jag <laughs> Ja, precis Ja, det ska jag vara <laughs> Måste strott att jag var helt blåst I just det läget var du väl det också antagligen så, eller lite så nära, då tror jag att när jag gick där ut från Panduro så var jag död inom inombords en liten stund. <laughs> ja, nej men sådana där grejer händer ju. Jag, jag kommer inte på något sådant specifikt tillfälle, eller så händer det så pass ofta att jag inte ens bryr mig längre. Mm. <laughs> ja, då har det gått långt i och ja, det finns ju för sig ett exempel, men det kan vi inte säga högt. Nej. Så. Ja. Ja, ja, jag vet vad du menar nu ja, Nej, det kan man absolut inte säga Men sådana där konstiga saker Säger man ibland på skämt och ibland är det skämt som kanske inte Faller i god jord hos alla Och då mm. blir det så Nu nej. var det länge sedan i och för sig så Men det, vi, kan väl säga, vi kan väl säga så här att uh, Det var inget illa menat från dig Men uh, du drog, du jo, gjorde en, du skämtade lite ja. Och så sa en kollega Ja, ibland kanske du inte alltid är rolig Emil och så blev det lite konstig stämning. Ja. Och sen så kom du ner till mitt kontor och då sa jag, du, du vet vad det var de pratade om förut va? De pratade ju om... Ja. Och då dog du inombords när, då... när du förstod vad du hade gjort. Ja, jag tänkte ju bara som ett random skämt. Ja, men det är klart att du gjorde. det passade ju väldigt bra in på deras samtal som var väldigt allvarligt. Ja. Och då, ja nej då dog jag inombords. Och sen så fick jag en fruktansvärd ångest. Mm. Men idag så, ja nej nu, är jag låg men ska vi hoppa in på ämnet direkt? Eller? Det kan vi göra Jag har egentligen inte sådär asmycket nytt Som jag har spelat som jag inte har pratat om Så jävla många gånger tidigare i podden Så jag tänker att Jag vill inte upprepa mig allt så mycket Det kommer jag nog göra ändå så att säga. Mm. Det, vi kommer väl att nämna spel som jag nämnt förut Men vi får försöka ha någon Liten berättelse till dem Så att de får en kontext i alla fall mm. Så var börjar vi någonstans? Med sportlåsspelen yep. Ja, jag kan väl börja Istället för att prata om vad jag har spelat den senaste tiden mm. Så kan jag väl prata om ett Om jag hade haft sportlov Nästan vecka mm. Så hade jag spelat mycket Och man får ju tycka vad man vill om det här Att det blev ett sånt här köp en gång till Men då hade jag spelat mycket Modern Warfare Okej okay. Så. Är det det senaste? Mm. Är det bra eller? Det är Modern Warfare Okay. Och så om man som jag Får en sån här abstinens Efter fan vad jag skulle vilja köra en shooter mm. Och bara liksom snabba Matcher Som är snabba att komma in i Man kan köra själv Och liksom köra sin grej I sån här match till exempel mm. Och behöver inte bry sig speciellt mycket om laget I, i alla spelägen Då tycker jag att det är Jävligt roligt och enormt Intensivt mm. Och så tycker jag väl att uh, jag körde det här Black Ops 4 ett tag också som kom för ett par ett eller ett par år sedan. Uh, det kanske var... De, de vet det här med att varje gubbe ska ha en unik karaktär som finns i en del... Uh, Overboard är väl ett sådant exempel. Ja, det är liksom väldigt tydligt exempel. Uh, ja, och sen har det där väl smittat av sig lite i andra spel. Det kom någon uh, ny Quake för ett par år sedan också som också skulle vara så att man liksom... Kunde välja en förmåga som man kunde använda dem. Så det blev liksom inte classic Quake. Utan det blev någonting annat istället. Mm. Lite det jag fastnade i Call of Duty Black Ops 4 i e också. Att liksom det var 6, 8, 6, 8 karaktärer att välja på. Och mm. en del hade kunde ha ett extra skydd. Eller en del kunde skjuta bedövningsskott. Eller mm. en, en granatkastare. Lite sådär. Och det är klart det blir en viss typ av action då. Liksom när man ska söka efter en förmåga ja. på ett annat sätt. Det kan ju bli dynamik i matcherna också. Mm. Men ofta så tyckte jag det blev så att de som var riktigt duktiga de kunde ju bygga upp de här mm. och sen spara till slutet av en match och bara ösa på med allting samtidigt. Mm. Och då blev det nästan så tycker jag att man gick två steg och sen smalde Och så kom man tillbaka, gick två steg och så smalde. Så det kändes som det här om, även om du var jätteduktig Så kunde du inte försvara dig mot det här mm. Och det blev lite tråkigt Så nu i det här så är det väl liksom Back to the roots lite Nu mm. är det klassisk Call of Duty Med um, Ett mainvapen, ett sekundärt, Granat och kanske rök Eller gas eller något ja. sånt där så det, Nu ska du vara mer Din skicklighet avgör ja. Helt enkelt det är ibland är det, alltså, det är kul att kunna ha sådana här spel där man kan prova olika karaktärer med olika förmågor för det blir en dynamik eller man kan testa lite olika spelsätt. Men ibland är det rätt skönt när det bara är basic. Ja, Och det är det verkligen i det här. Så det, det känns roligt. Och det här är ju en liten reboot också så det är ju liksom, det första i säkert en ny serie. Mm. Så Och det finns ju en singleplay-del också som någon säger, den ligger kring fem timmar och det ska vara alldeles lagom. Mm. Och det är så där. Även om de försöker kanske visa, om man säger så, krigets fasor på ett annat sätt, så mm. säger de väl att de faller mot slutet ändå och tillbaka i det där stora och svulstiga. Och det kanske kan få vara så också. Allting ja. kanske inte alltid behöver vara allvarligt alla gånger. Nej. Nej. Det behöver det inte vara. Nej. <hör> och det spelet är väl inte heller känt för sina singleplayer-kampanjer utan. Det är ju att tävla Nej, det var lite. ju de som kom på förra konsolgenerationen där som egentligen startade med Modern Warfare. Det var väl tvåan, tror jag. Det där var det här uppdraget på den ryska flygplatsen när man får, när man får spela terrorist i en terroristattack. Mm. Liksom där så fick de i alla fall en story som var som en Hollywoodfilm och som faktiskt man säger, fick ju enormt mycket kritik för mm. hur det var utfört så det är liksom det kan man säga att det engagerar en väldigt stor del av människor då. Mm. Både sådana som tyckte att det är en bra del av spelet och kanske sådana som tycker vad i helvete är det är det, det här folk spelar? Mm. Och det kan man förstå, det var ju väldigt speciellt och hade säkert varit ännu svårare att göra idag. Det är ju jävligt kontroversiellt om inte annat. När... Tack, det var det ordet jag sökte förut. När man ska ta sig en roll som en dubbelagent som mm ja, man, alltså man, Det är ju ett samvetskval där också Ska man haka på den här gruppen nu Som man är med Och bara panga loss på oskyldiga människor Fast du egentligen är där för att du ska rädda dem mm. Eller kämpa mot de här togstolarna Ja Så ja, jag förstår det, Men det var väl efter en uppdatering Som man fick eh, en varning väl Ja, eh, du kan få välja så här, Det står väl ungefär Det här spelet innehåller en väldigt extrem scen mm. Vill du spela den eller känner du att du är under 18 Och att du inte vill att ditt barn ska göra, spela det här Så gick den och hoppade över så Men resten av spelet kan då barn under 18 spela de går ut och skjuter ihjäl en massa folk Ja, men skillnaden då det är väl kanske att Jag tycker att det blir Väldigt tydligt att När, när man spelar ett spel Så är det är liksom antingen en handkontroll Eller mus och tangentbord Liksom mellan mig och, och spelet ja, Jag håller med Tycker jag. Men om man har svårt för den biten så tänker jag att det borde vara lite skillnad i att ha en fiende som skjuter mot dig, som du skjuter tillbaka på. Eller att bara se oskyldiga människor springa och det är bara att liksom meja ner precis hur man... Ja. Det finns ju ingen utmaning i det uppdraget. Nej. På det sättet. Utan det är bara gjort för att vara kontroversiellt egentligen. Mm. Men ja. Ibland när man tar upp sådana viktiga saker eller... Eh, omdiskuterade saker Som är väldigt känsliga Det är klart att det blir kontroversiellt Och det var väl ett smart drag För att få fler att spela det, eller få upp ögonen för det mm. Också, så kan det ju vara ja. Och sedan dess eh, Har det ju både kommit ett gäng Som vi sa då, Black Ops-spel Och ett massa andra Modern Warfare Och ibland har de hoppat över single player Och så vidare, och ibland har det funnits en... Men jag tror inte att den har aldrig nått Den höjden igen, i alla fall i uppmärksamhet Mm men nu säger de väl att den ska vara helt okej okay, den här. Så det får vi väl se om vi orkar ta tag i den någon gång kanske. Ja, ja men ja, de där kampanjerna jag bryr, så, så körde jag de gångerna som jag kör Call of Duty. Det, det är länge sedan jag körde till Call of Duty. Och då kör jag egentligen bara kampanjen. Jag tycker att det är gött att bara lite järndött pangar runt li, lite grann klara banor. Det är ju superlinjärt man behöver ju inte tänka ens. Det är det som är lite gött med dem, de mm. spelen också de kampanjerna i alla fall. Ja. Sen vet jag att jag var hemma hos en polare som körde det här. Jag vet inte vilket Call of Duty det är. Kanske första Modern Warfare. Då rör det uppdraget på ett flygplan. Mm -hmm. Som har tagits över av terrorister. Ja. Och så är det en trofé eller en achievement där du ska klara det uppdraget på den svåraste svårighetsgraden. Ja, undrar om inte det är tvåan också. Det kanske det är. Ja, jag tror det. Det är i alla fall helt hysteriskt svårt tydligen. Jag har sket det och ens testa. Mm. Men eh, jag har ju sett två polare oberoende av varandra som blev så sura att de hade nästan <går> sönder saker. Vad är det räven? Ja, det var den ena. Ja, jag förstod det. Sen är det en kompis som aldrig eh, hetsar upp sig för saker. Som också blev totalt vansinnig på det där. Ja, ja. Men de två har ju å andra sidan klarat det sen efter ett tag. Mm. Men det är ju verkligen trial and error på de vidrigaste av sätt. Mm. Sen vet jag att det är ett sånt uppdrag till där som man har pratat om mycket räven. Att... Det är, man är i en timmerstuga mm. Och där ska man Jag tror att det är ungefär att Man ska ladda hem någonting från en server Så man sätter liksom en grej på Servern mm. och sen ska man försvara Den punkten från alla håll Sådana uppdrag är aldrig Roliga ja, och det är också hysteriskt svårt Redan på hard och sen är det väl Två steg över hard så det Förstår jag det blir tufft Jag förstår inte varför man har sådana uppdrag i spel Jag tycker det är jättetråkigt Eller när man har såna här eskort-uppdrag mm. när du ska skydda någon annan från att dö. Och så är det alltid någon AI-styrd person som är totalt inkompetent. Ja, visst är det så. Det var ju de grejerna som jag typ gillade minst i Resident Evil 4 till exempel. Mm. För då har du också ett sånt uppdrag när du är inne i en stuga och det kommer in massa sådana här zombieaktiga gubbar, fast som inte är zombies. Klättrar upp med steg. Och det är rätt tidigt också va? Ja, det är det. Mm. Jag tror att det ringer i klockan sen, va? Så man ska stå ut en viss tid, typ. Ja, det, är precis, det, är, det, är, det är precis i början. Nu. Mm. Men det här är när du är fast inne i en stuga. Aha. okej. Okay. Med den här snubben med väst. Som ser ut att vara tagen direkt från 1700-talet. Ja. Men vart var vi nu? Jo, det jag vill ha sagt också just nu. så tycker jag, det, det är väl ändå för multiplayer som i alla fall. Jag tror att de allra flesta skaffade och som jag skaffade för. Och det har gått ganska bra Kom in i det lite snabbare än vad jag brukar i sådana här Så det, det var kul faktiskt mm. Sen kan jag väl tycka att jag kanske är lite beroende Av att laget ska gå bra mm. Så om jag kommer i ett lag Som liksom har lite flyt Så kan jag nog hänga med upp i toppen mm. Men om jag hamnar i ett eller lag Där det blir så att nu krävs det att jag steppar upp Och liksom leder laget mm. Det är så bra är jag liksom inte Då blir det tuffare de som spelar de spelen har ju spelat så jävla mycket Dessutom mm. Och då blir det inte riktigt Lika kul att komma som nybörjare nej För då alltså får man ju man... höra om Deras sexuella relationer till ens mamma Och sådana här grejer ja, det, det har faktiskt varit, fatt, har varit ganska lugnt med det hittills får jag säga. Det verkar ja. vara lite bättre Fast du mot... kör på PC va? Ja. Det är... Men det är dessutom cross-platform nu som man ser ibland att när den kör sin matchmaking Så kan man få se en liten symbol Att den här personen kör med kontroll okay. På PS4 eller på Xbox Jaha det är, det är så pass jag, jag, kan, jag kan ju förstå att någon spelar på Xbox Men någon som spelar på PC Eftersom alltså det är Microsoft mm. För jag väl Nej PC. utan det Sony är med också Ja, ja. Så det är lite kul Så det, det blev av alltså Att man kan spela eh, Playstation mot Xbox mm. Mm. Ja varför inte Nej. Så det, det funkar bra, får jag säga. Och det, det kan man ju märka ibland då att um, det finns ju konsolspelare som är väldigt, väldigt bra med handkontrollmöten, man då, märker man. Mm. Men de har ju lite aimassist också. Det tycker jag är väl är ett handikapp man kan få ha. Ja, det tycker jag också. Men sen så märker man ju ibland då att det går ju mycket snabbare att vända sig om med en mus. Så, så ibland märker man att man kommer runt En konsolspelare och så ser man att den har lite, Inte lika snabbt att vända sig om Så då är det ju en lätt kill Mm Då är det så mm. Eller om man, som man märker att man ska följa en person Tycker jag är lättare med mus också mm. Liksom så det, om någon springer så lägga Och så följer jag med hela bara. Ja, ibland spelar jag med handkontroll på PC också ja, ja, absolut Jag spelade mycket Borderlands 3 med handkontroll Mm men det, det är ju det här, det är inte alltid jag orkar sitta vid ett bord och spela med mus och tangentbord. Jag tycker att det är helt överlägset naturligtvis. Men det är ganska skönt att ta med datorn ut i vardagsrummet mm. och sitta och köra med handkontroll. Om man ändå bara ska casual-gama liksom, ja, så tänker jag då spelar det inte så jävla stor roll. Nej. Men det är klart, spelar man med någon eller tävlar på någonting så är det ju betydligt bättre att ha mus och tangentbord. Det är mycket lättare att få upp När man inte kan vända sig så fort mm. Då måste man ha väldigt mycket känsli känslighet I siktar spaken mm. Och jag brukar ha ganska låg känslighet För annars så kan jag fan till sikt <laughs> då så Men det är väl ett sånt spel Det hade ju passat perfekt för mig på ett sportlån nu faktiskt mm. Och liksom komma ut och spela lite mitt på dagen För det blir ju ofta på kvällar ja. Eller bara på kvällar I alla fall mitt i veckan då. Så det det kan vara lite andra typer av spelare Mitt på dagen känns det som, ibland mm. Att det liksom blir lite annorlunda matcher Så det hade varit kul mm. Det kanske är folk från andra länder också Där eh, deras tidszon Är kväll Ja, jag tror jag, för att man spelar väl rätt mycket På en eh, Europaserver server okay. Tror jag, så mest faktiskt Det brukar ju sig gå att kunna ställa in som international, men... Såklart, men eh, Jag tror inte att jag gör det just nu du har jag faktiskt inte kollat upp Men det brukar vara en sån EU-server Mm. Först och främst i alla fall Ja, så, så är det ju Det kanske är bra också då, De flesta i Europa pratar ju engelska också mm. Och så blir det ju lite mindre Eller bättre ping också Så är det också Det kan ju vara Kasslina någonstans mm. Mm. Ja, ja, varför inte Då kanske jag ja, ja, jag kanske kan kolla upp det Om jag får tag på det där spelet gratis någon gång Mm Annars så tror jag nog inte att jag skulle lägga pengar på Call of Duty. Jag är ju inte så där jättemycket för multiplayer alltid. Nej, just det. Förutom local multiplayer, det är jävligt trevligt. Ja. Har du något sånt att bjuda på då idag? Ja, då kan vi väl lika gärna ta det. Ja. Någonting som jag tänker att jag kanske inte kommer att spela just den här perioden, men någonting som jag kanske har pratat lite om tidigare, men jag tänker nämna det igen, för jag tycker att det är ju perfekt om alla är lediga, man har polarna på besök och så vidare. Super Mario Party. Ja, fantastiska spel. Det är så jävla kul när man är i alla fall fyra stycken. Det är ganska kul när man är två stycken också, det funkar ju. Men det blir roligare om man är tre eller fler. Ja, jag för att det har ju en viss skärm, det tycker jag också, även om jag inte är så bra på dem. Men det har vi varit inne på så många gånger nu, så mm. den som har lyssnat vet. Sen kan man ju ha flyt också. Ja, jo. Såklart. Grann. Och sen, jag tycker att just den till Switch funkar väldigt bra också. Det är ju inte så jättemycket som är nytt. Ingenting som jag kan komma på så är att, ja men det här är nytt för det här spelet. Förutom att eh, du kan gå runt istället för att du har en meny så går du runt eh, i någon form av park och så kan du kolla. Här är det bara minispel, här har du själva spelplans, spelläget och här ser du grejer du har låst upp och sådana här saker mm. inget jättespektakulärt så. Mm. det roligaste är ju att ha spelplanen och så köra och jag tycker att joy är väldigt bra optimerade att spela med mm. för det håller ju i dem fan, har man båda eller har man bara en är frågan, jag tror man bara har en faktiskt, okay. som man spelar med alltså en halva om man säger Ja, ja, ja, jag är med. Du är med, ja. ja. Och då är det klart, då är det lättare att få, kunna köra fyra stycken. Mm. Om man har eh, två par. Ja, iPods, precis. Och så kör man med dem. Det är ju mycket som med eh, Wii, fast det funkar kanske lite bättre än Wii i vissa mm. fall. Det, jag fick för mig någonting nu. Det här har Mario Party, det har inget nummer va? Nej. Nej. Det heter ju bara Super Mario Party Ja, så är det ja, bra men, men det är inte så mycket som är super i det här Om man jämför med, fan vet jag, Mario Party 8 och 9 till Wii <laughs> Nej, okej okay. det, det är fortfarande liksom samma grej Men det är lite nya banor och nya minispel mm. Så, det är jävligt trevligt Och så får man ju lite Även om det är någon som kanske får mest stjärnor under spelet Så får ju de andra stjärnor för Den som har haft mest otur och trampat på flest sådana här röda hur fan ska man förklara det här? Ja, röda steg. Ja. Helt enkelt. Eller hur många bauser, steg man kliver på. Man kan ju sno saker från varandra och köpa grejer. Så får man ju alltså, lite... säger du det. <laughs> och så får man ju vara lite taktisk också. att Till exempel, okej okay, men stjärnan är där nu. Nu är en annan karaktär nära stjärnan. Då kommer jag inte komma åt den. Då ska jag kanske inte gå åt det hållet. Och så köper man sånt guldrör istället. Så när nästa stjärna kommer upp så använder man guldröret och så slår man tärningen så kniper man den stjärnan. Smart. Det är så jag brukar köra det där för att gar nästan garantera vinst mot de som inte vet att man kan göra så. Ja. När jag sprang runt där och gick åt fel håll då var folk, varför gör du så? Bara, vadå? Du kan ju välja det där. Aha. <laughs> mm, jag har ingen koll nu du. <laughs> ja, det är bra. Jag... jag... Jag behöver nog inte säga så mycket mer om Super Mario Party men jag skulle absolut rekommendera att man kör det. Sen finns det ju en jävla massa andra Mario Party-spel men vi får ta någonting som ändå är hyfsat dags enligt. Ja. Och det, ja vi, det, det får väl i alla fall räknas som tillräckligt nytt i alla fall. Det, det vi, tycker inte, jag väl. Det är väl två år eller någonting. Mm. Skitbra spel. Samma med Mario Kart funkar ju såklart alltid. Ja. Det har vi också pratat en del om. Men de två, definitivt mm. bra sport, sportlåsspel. Man kan sitta hemma och köra. Ja. Eller online. Får jag fylla på med en annan grej då? Mm. Som är lite på samma... Eller var du klar med Mario Party? Ja, eller jag ska bara förtydliga om ja. man kan sitta hemma flera stycken och spela. Ja. Eller online. Så, ja. jag är klar. Då hoppar jag på lite med lite Mario då. Mm. Och faktiskt, nu kanske vi får hoppa tillbaka lite. Inte direkt super retro, men i alla fall på den tiden när det var kring i alla fall Nintendo 64 möjligtvis. Eller kanske Gamecube där. När de här Mario-tennisspelen kom. Ja. Det körde vi en del, ett litet gäng faktiskt. Och jag tror att det var på Gamecube. Mm. Och det, de spelen har jag bara sett lite av de nya, de här tennisspelen. Mm. Och det som jag tycker är att på den gamla goda tiden kring Gamecube då, så var det fortfarande att man kunde vara liksom bra på tennis. Mm. Och vinna om man tänkte lite taktiskt. Alltså nu slår jag så här och nu slår jag så och nu en stoppboll. Att man får helt enkelt skruva eller slå högt eller mm, eh, långa bollar på bänkt. Eh, nu har jag mest tittat... Åh, oh, Sven Rubins. Ja, är en <laughs> bra referens. Ja, eh, att nu tycker jag att det är så oerhört mycket specialgrejer och det, det är saker på banan mm. som man kan få med tur om den bara studsar rätt. Och det, jag känner som det har blivit lite för mycket sånt i det här spelet tycker jag. Det var lite roligare. Visserligen så hade man i gamecube versionen en specialare på varje karaktär. Det är så mm. att man såg den här bollen kommer jag aldrig att nå men jag har byggt upp den här mätaren. Mm. Och så tryckte man bara på en knapp och så räddade spelaren den här bollen. Mm. Jag vet att han, Valuigi kommer ihåg att han kunde förvandla marken till typ någon form av vatten eller annan väska. Så han simmade jättesnabbt bort till bollen och slog den så. Logiskt. Ja, och jag tror Mario hade väl ett stort racket, tror jag. Till ja, okay. exempel. Ja, men då, då blir det ju kul. Mm. Men det var alltså någonting som man... Om man slog bra slag eller gjorde snygga räddningar så byggde man upp den här mätaren och till slut så hade man sin specialare. Och då känns det liksom mer fair. Mm. Och då kunde man också använda den lite taktiskt. Till exempel att man ser att min motspelare har den här. Men jag har ju också nu. Mm. Så då fick man till en jävligt svår boll så att de wasstar den. Mm. Och så slog man bara tillbaka med sin egen. Mm. Sen och kunde vinna poängen. Så det blev lite taktiskt också. Ja. Och det spelade vi mycket. såna två dubbelmatcher. Så vi var fyra stycken mm. och körde. Så det var roligt. Tennis i e Sports kommer att vara ganska kul när det kom. Ja, absolut. Det var det första jag spelade på WI. Ja, men du var nog det för allra första jag spelade mm. också Bara för att jag var så fascinerad över kontrollen Ja, eh, jag kommer ihåg Jag hade ju Zelda också eh, Och Wii Sports, det ingick väl Om jag inte minns helt Ja, det. precis, det var de första spelen mm. jag hade också Och eh, det har jag berättat för att jag hade beställt eh, En Wii och Zelda Och så hade jag aldrig trott Att det skulle bli så försenat som det blev Så jag fick det inte på release dag. Nej men sen hade man fått ett mejl från jag tror om det var webbhallen eller diskshop jag hade bytt för. och säga, ja, Nu har vi fått in en batch till och om ditt beställningsnummer är mellan de här två siffrorna så kommer du att få den här gången. Så tittar jag. Nej, det var det ju inte. Så fick jag ändå eh, vänta lite till då. Men en dag så öppnade jag brevlådan hemma. Från diskshop. Vad är det här? Och så öppnar jag. Då var det Zelda. Och han de de jävlarna. Ja, så då hade det kommit in igen då. Så då mm. hade de ju skickat spelet till mig. Men, jag hade gott, ju får inget, spelet, men du får inte någonting att spela det på. Men, men sen så tror jag att... Jag vill minnas att det var... Hade den kommit strax efter sommaren till Europa Week kanske? Mm. Och jag tror att jag fick eh, i december. Det är rätt jobbigt att vänta. Ja, nej fan. Jag kan inte ha väntat ett halvår. Det kan inte ha kommit mitt i sommaren helt enkelt. Det var nog några månader senare. Ja... Inte det där i nej, nej, det vill säga, jag vill minnas att jag fick det typ en vecka innan julafton. Mm. Typ. Och då jobbade jag ju på Arla på den tiden. <laughs> så det var ju, då jobbade jag ju skift så då kunde jag ju spela en del faktiskt. Fan vad härligt. Ja. Men så var det när jag köpte den här Nintendo Classic Mini. Mm. Då var det också det, de tog ju slut som fan och så var det ju Scalpers på nätet som sålde dem för 3000 spänn ja. styck och sådana här as. Och då tänkte jag att, ja men fan jag kommer nog kanske köpa en sån om det dyker upp läge liksom. Men då vill jag inte köpa den begagnad av någon som har köpt tio exemplar för att sälja dem vidare bara. Nej det är klart. Sån arslen vill jag inte bidra med pengar. Även om jag absolut inte klandrar dem för att de gör så. För att pengar är ju gött. Mm. Men det är ett jävla taskigt sätt att tjäna pengar på. Det är det verkligen. Och så vet jag ju, en kollega till oss hade ju väntat skit länge på sin sån. Beställde ju första vändan. Mm. Och så var det också en vecka före julafton som jag la en beställning för att det ber leksaker fått in några exemplar Aha. extra. Så jag tänkte, men vad fan, jag provar att beställa. Det är ju inte värre att jag får avbeställa om den inte kommer. Mm. Fick jag den två dagar senare. Ja, fan vad gött. Helt sanslöst. Gjorde inte du så också? Att, fick inte du någon nyhet om att de fanns på Toys R Us i Karlstad och skrev ett meddelande någonstans? Eller har jag, är det någon annan jag känner som gjorde så? Det var nog någon annan. Ja. Jag, jag, för jag köpte den på nätet. N nämligen. För jag hade för mig att... Eh, men jag, hade, jag kan ha fått det möjligt också. Men det, det kanske då de kanske mm, Och så tror jag, jag att du skrev tipset i någon sån där Nintendo-grupp eller något på Facebook. Hade jag för mig. Ja, jag såg tipset där tror jag. Ja, var det bara så? Ja, ja okej. Okay. Men det var kul och grejen var ju också att de spelen behövde jag inte spela eftersom de flesta som jag tycker om av de som är med i den NES Classic Mini, de hade ju redan original såklart du har. Så ja, ja, men, men, ja. Men, men det är rätt gött att ha det där på en stor tv naturligtvis, mm. så eh, spelar ju ändå på de där, förutom på min eh, Raspberry Pi 4 nu då, som... Är Kommer du överlägset? Är det den, var det den Nintendon där som du gjorde en video om när du testade latency? Ja. När jag trodde att du hade blivit eh, helt blåst. <laughs> <laughs> när eh, ja, du hade spelat in en sån video där du skulle jämföra latency i en... Ja, input laggen eh, in ja, input laggen på den Nintendo Classic och en Raspberry Pi, va? Mm. Och så tänkte jag, ja, men det är klart att jag tittar på det Emil har spelat in. Och så ser jag bara hur Emil går fram till sin hylla och plocka ner den här och håller den framför kameran. Och jag satt och så här ska han inte säga någonting? Vad fan är det han har gjort? Så här kan han ju inte göra. Tills jag såg då att jag hade ljudet mutat. Och slog på, ja, han har pratat från start, naturligtvis. Vi fick jag börja om. Men den videon tog jag bort sen, för att den är ju inte relevant längre. De släppte ju jättemånga sådana NS Classic Mini sen. Mm. För det var ju lite grann, jag hade ju ett resonemang i den videon, vet jag, att är det verkligen värt att skaffa en sån här begagnat nu eller finns det andra alternativ ungefär? Ja, just och det. är det sämre eller är det bättre? Lite så var det ju ett resonemang som jag ville driva fram. Ja. Men sen var den ju irrelevant och sen var väl folk sura över att jag inte pratade engelska på ja. filmen. Så jag tänkte att ah, fan jag kan lika gärna ta bort den, den är inte aktuell längre. Men därför vi var det så. Det var nämligen en fråga jag hade, hur den är jag att få tag på idag? För ett tag så letade jag nästan på Nintendo och sa nej. Vi kommer inte att göra fler. Mm. Det var bara en, en grej vi testade. Men den går att få tag på utan större problem nu. Jag tror det. Alltså, de gjorde ju jättemånga sen efter de släppte SuperNintendot. Ja, okej. Okay. Men nu tror jag Än... inte de gör några längre. Nej. Så det kan vara slut på just dem nu. Du får men... lägga upp den igen då. Ja, nej, jag <skratt> tänker inte sälja dem där. Jag köpte ju för sig en handko extra handkontroll bara för att ha. Det är ju rätt korkat. Det hade ju någon annan kunnat få köpa egentligen. Nej, men jag tänker att nu videon kanske är relevant igen. Jaha, nej. Nej, det är den inte. Nej. Då kan jag lika gärna göra en ny video så får jag väl spetsa på det resonemanget lite mer i mm. så fall. Och eh, direkt efter den första versionen så har du en For the English People, Where You Speak Like This. Ja, <laughs> riktigt sån svinglish. Mm. Låter som Ingmar, Ingmar Kamprad. Pratar han så? Ja, det, det var jättelänge sedan någon dokumentär ja, ja. då han ska berätta att ni måste när ni, om ni ska marknadsföra den här produkten i butiken så måste ni visa att de här går att stapla på varandra. Det är någon stol eller någonting. Mm. Uh, you need to show the customers that these are stackable. <laughs> ja. uh, Engelskan var ju absolut inget fel på. Det var ju bara att ett lätt roligt uttal. Mm. Det är ju väldigt roligt att göra så när man är i England. Ja, fast det uh, Hello there, I'm looking for a hostel. Du är här, Benny. Jag kan tänka mig att det är lite som eh, vi kan tycka med vissa brytningar att det blir skärmigt när man pratar med, med brytning. Oh, okay. Ja, okej, jag förstår vad du menar. Såklart Att vissa liksom accenter eller aksanger mm. eller brytningar är ändå ganska skärmiga. Om någon pratar eh, svenska med engelsk brytning tycker jag är superskärmigt till exempel. En gång till. Om man pratar svenska med engelsk brytning. Ja, du tycker du gillar det. Ja, jag ja. tycker att det låter charmigt Jag, jag kan tänka mig att många tycker nog Samma när svenskar pratar engelska med ja, ja. Sen pratar vi ju sjukt bra engelska mm. Men i Sverige Så blir vi ju irriterade Om de pratar för bra engelska Eller engelska med för dåligt uttal mm. Det måste vara något Mellanmjölkigt annars ja. är det, det är, Jag vet inte Om det faktiskt är så Men det är intrycket jag har fått mm. Bra Bra intryck <laughs> Bra intryck En annan grej som jag funderar på Att eh, skaffa mig Kanske inte till sportlovet Eller så kanske jag gör det ändå För att jag blir lite full i fan ibland Men apropå, apropå sådana här minikonsoler Drunk in the bastard Ja, hur visste du det? Mm. Nej, men du vet Det har ju kommit ganska många sådana Jag har ju till och med ett helt soloavsnitt När jag sitter och Pratar om den här Playstation Mini Som ja. kändes ganska bristfällig Vilket den är mm. Om man inte köper en liten thumb drive Och lägger in spel på den Så då kan ju den vara ganska kul Men Commodore 64 finns ju mm. Fast den heter C64 Jag vet du inte som det står Commodores logotyp Överhuvudtaget nej okej. Okay. Men de har ju släppt en ny nu Som är full size Jaha, okej okay. Det är, det är ett fungerande tangentbord också. Ja, det är ju tufft. Ja, det är ju ganska häftigt. Och då kan du ju faktiskt på riktigt sitta och koda i Basic om du tycker det är kul. Mm, ja, det finns det säkert fans till. Ja, det kan du ge dig på att det fortfarande finns. Mm. Det är ju bara att gå med i en Amiga-grupp till exempel. Som också är en Commodore-dator på Facebook. Det kan, kan du ge fan på att folk sitter de fortfarande och kodar och gör grejer till Amiga. De gör program, de gör demos och de gör spel. En del bygger nya Amiga. Ja. Oh. De köper ett kretskort mm. och så CPU-chip och hela den här bunten och så gör de en re-Amiga. Coolt. Det ändå, så, får jag ändå säga. Det är så jävla coolt. Och de funkar. De köper kretskort av den kvaliteten, hörde jag på att säga. Men alltså, ja, det är väl bättre kvalitet. Mm. Alltså... Vad fan heter de här jävla delarna som finns inne i kretskort? Du, små pluttar som kan börja läcka batterisyra. De är ju katastrof i gamla Amiga-datorer. typ. Ja, Och här. Det här, kanske det är så de heter. Jag, till exempel i mina miga 1200. Så mm. den är ju ändå rätt gammal nu. När fan kom mm. miga 1200, det var ju 90-tal i alla fall. Ja. Så att jag vet att jag slängde ut en fråga. Ja, den här är ju helt vanilla förutom att jag har installerat ett kompakt flash -kort som en hårddisk. Annars är allting original på den. Mm. Borde jag vara orolig ifall den här kan dö när som helst? Aha. Då var det ju liksom här 40 kommentarer. Byt. Recapparen. <laughs> ja. <laughs> Och lämnade jag faktiskt till den killen här i stan. Ja. Och så gjorde han det på ett dygn. Fan, vad schysst. Jag tror jag bara be behövde betala en 500 eller någonting. Mm. Och det är ändå jävligt pilligt att göra det där. Ja, det kan jag tänka mig. Och så visade han bilder under processen. Så här, ja, så här ser det ut in i din amiga. Det har börjat läcka lite. Så att det var nog bara en tidsfråga innan den skulle lägga av. Ja. Men det ser bra ut. Det har jag läckt väldigt lite. Men den kanske hade gått i några år till. Och sen så hade, hade den varit död. Mm. Och det hade frätts under kretskortet. Och de här små kopparbanorna. Alltså. Så det var ju rätt gött. Jag har faktiskt passat på att spela en hel del på det nu när den ändå är fixad och klar. Ja. Kanske borde jag fråga lite grann, kan man göra några roliga uppgraderingar på den som inte kostar en miljard? <laughs> ja. Ja, är det någon här ute som vet direkt kanske? Det tror jag. Ja. Köp på det då. Så Amiga kommer jag nog spela, men jag kan, jag kan inte komma på något specifikt spel jag ska spela under sportlovet till Amiga. Kanske Winter Games. Rodland. Det är ju för sig ganska kul. Mm. Ja, har vi några mer kulsportlov? Som vi för övrigt hade sagt en gång Att vi skulle spela ihop någon gång på din Amiga <laughs> Sen kom jag förbi dig på Fyllan en gång Och spelade då och minns knappt att jag har gjort det <laughs> Jag hade tagit några vinare den gången Ja, ungefär så Och ja, jag var ju bara hemma den kväll och gav, Ja, men fan, kom förbi, det är, det är lugnt mm. det, det blir trevligt så kör vi lite Rodland. Ja. <laughs> det kan jag inte berätta om den här <laughs> ja, vad fan är du då? Ja, det var fantastiskt Vad fan, dog ju <laughs> Ja, den var underbart Det var länge sedan det precis ja, det är för fan, nästan tio år sedan Ja Det var, det var ja, jävel ja. När man tänker efter, det är sjukt länge sedan Ja, inte tio tror jag inte, men eh, Nästan Sju-åtta år sedan i alla fall ja. Men fan, Brodland, det är jävligt bra TMI, det är en bra arkadkonvertering Mm. En bra arkadport. Ja. Yep. Som många faktiskt finns. Förutom om det står US Gold. Då är det en piss arkadport. Oh, vilken nit att gå på. Ja, det var. Jag tror fan. Undrar om det inte var US Gold som portade Street Fighter 2 till Amiga? Mm -hmm. Det tyckte jag ju var skitkul på sin tid tills jag spelade det på Super Nintendo. Ja, ah, okej. Okay. Då var jag där. Oj. Vad det här är mycket bättre. Mm. Och sen ska man spela med en en-knapps joystick på Amiga. Det här är ju för fan ospelbart. Jag hade klart att det måste vara. Det är synd. Men jag skulle nog fan kunna tänka mig att köra igenom det på Amiga en gång till nu när jag är vuxen. Bara för att se. Finns det ens något nostalgiskt värde av att spela Street Fighter 2 på Amiga? Men det kan ju inte gå att göra ett enda move. Och sen, det är så konstigt, kontroller också, för du har ju bara en knapp. Ja. Var det på Super Nintendo sex knappar som ja. du använder? Ja, nej, det är klart att det blir skillnad. Eller om du spelar på arkad. Det översätts ju inte skit bra. Sega gjorde ju lösningen, i alla fall på sina tre kontroller att du växlar mellan slag och sparken och trycker på startknappen, tror jag. Mm. Så att eh, först så är det bara de tre slagknapparna som trycker på start och det är de tre sparkknapparna. Ja. Ja, funkar väl hyfsat. Sen så släppte de ju en sexknappars kontroll. Den är ju överlägset bäst att spela Street Fight med, tycker jag. Mm. Om man ska spela arkadportar och ja. inte ha en arkadsticka Så har jag arkadportar till konsol? Eller vad fan ja, sa det, det sa du. Men, ja, arkadportar till konsol. Då funkar Segas sexkontrolldosa bäst, tycker mm. jag. Sexknappar, då Fan vad jag håller på och fepplar med språket. Nej men den är sexkontrollkontroll. -kontroll. Det, det ändå låter charmigt. Ja, ja, ja, ja. Men det kan vi ha kvar. Det är ungefär som när man ska skriva kontroll på tangentbord men skriver koktroll istället. <skratt> <skratt> Nej, är det vanligt? <skratt> det har hänt några gånger att jag har skrivit koktroll. <skratt> man går ut i sån köp- och säljsida. Jag skulle vilja köpa ett koktroll till Super Nintendo. ja. <skratt> Och ingen kommer ju att fatta kopplingen heller att jag har sluntit med fingrarna på tangentbordet. Mm. Är K ens nära än? Ja, det är ganska nära. Eh, nu kommer jag att tänka på eh, Sidosborg. Ja. När jag och Per Arvidsson var på en musikaffär i Göteborg som är, finns en pub, Pug en klassisk musikaffär i Göteborg för instrument och sånt. P Mugg Mugg. Musik utan gränser. Ja. Nej, jag vet inte vad det hette egentligen. Nej, men i alla fall. Jag, tro, jag tror inte det hette så. Ja, så ja skitsamma. Är. I alla fall så uh, skulle Per höll på att bygga en gitarr, mm. en elgitarr. Så han skulle ha Där man stoppar in ljudet. Telejacket. Tack. Uh, han skulle alla trodde att det var själva det telejacket han skulle ha, men han skulle ha någonting som skulle sitta på insidan och mm. hålla fast telejacket. Ah, Okej. Okay. Mm. Mm. Och han började om att prata med en kille. Som sa. Ja, är det Och Per sa. Nej. Och då sa svarade killen. Nej. Nej, jag har bara vick här. Vänta lite. Och det kom människa efter människa. Till slut stod det typ fem man. Med liksom hakan ner till bröstkorgen När Per skulle försöka förklara vad det var han ville köpa. För ju mer folk som kom, ju mer nervös blev Per över hur han skulle säga så han krånglade ju till det så förbannat. Ja. det stod jag som inte kan någonting. Stod bredvid Per, såg ut som ett fån. Per och sen fem medarbetare som stod och tittade på Per som att han var en utomjording. <laughs> Väldigt roligt minne faktiskt. Det är nästan som att jag borde åka ner till Bergvik till GameStop för de har fortfarande kvar butiken här i staden ett tag till. Och säga, ah, känner, jag skulle vilja ha ett, jag skulle vilja ha koktroll till Switch. <laughs> ja. Excuse me? Ja, till Switch. Excuse me. Excuse me. Koktroll till Switch. Fan, det vet ni Du vet en sån här med knappar på. Mm. Aha, du hade menar inte en sån här alltså vet de alla statyerna som man ska ha och scanna in vad fan de heter, Amiibo. Ja. Nej, inte en sån, men koktroll det, och så får man peka en sån. Aha, kontroll. Oh, fantastiskt, Anderbart. Ska vi komma tillbaka till ämnet? Ja, det ska vi göra. Men det är kul med avstickare. Det får man absolut ha. Jag tänkte nämligen på ett som känns väldigt sportlov. För att jag spelade det på sportlovet när jag var liten. Och vi, det var fan, det var en riktig sån. Det var fan sportlov på riktigt också. En dag var vi. Jag fan om vi inte åkte skidor, den pulka kanske bara var Pulka är sport, eller idrott Polka. Och så var det en dag som vi åkte skridskor i, i ishallen Och så var det en dag som vi drog till badhuset och simma Eller simma plaska och kasta <laughs> bollar i ansiktet ja. på den Men kul var det i alla fall Och det var en väldigt speciell känsla När man har tröttat ut sig totalt mm. Och när man är barn så krävs det ganska mycket för att trötta ut sig totalt men du vet, när du kommer hem ganska uppvärmd efter lite fysisk aktivitet och så satte vi oss och nötade punch-out. Mm. Och den gången var det bara punch-out inte Mike Tysons punch-out. Det spelar ju ingen roll vilken version det är. Det är samma spel. Det är väl bra skit. Det är klart att det är. Och jag blev jävligt sugen på att spela det nu. Det är kanske är det jag ska sätta mig med nu på sportlovet. Och det här har vi ju pratat om så jävla många gånger också tror jag. Så att jag tänker att jag kanske ska få, få med någon form av anekdot där. Kanske jag har dratt den tidigare också. Men varje gång som vi har i vårt band tänkt att fan, vi kör lite punch out. Det händer då då. då. Mm. Dels hemma hos Evo så har ju hans i 98bit kopplat till sin projektor. Ja. Det är ju rätt mäktigt. När man har en superdunder 3D 4K-projektor för en miljard. Och spelar eh, Ni har bit på den Ja det kan jag tänka mig att det blir tufft Men det är ju rätt mycket delay Fast jag tror han fixar en inställning eh, om det, Jag vet inte om det heter Gamer mode eller var något annat han, han brukar skruva på lite alla möjliga inställningar För att få bästa bilden som går att få Men då var det inte så mycket lag Det var spelbart liksom mm. eh, Och Men som alltid Det var samma när vi var på turné Och vi hade en eh, vi satt väl på kvällen jag tror i och för sig vi åkte buss samtidigt så det blir lite skakigt så men vi spelade Punch-out emulerat då är det också lite input lag typ två jag tror för att det är tre frames eller någonting två eller tre frames delay i Punch-out som på Super Mario eller så har vi kört på min Switch här hemma Och det som är så sjukt är att vi alltid fastnar på Soda Popinski. På mhm. Mm som inte ens är en svår gubb mm. Hur många gubbar inne är han då? Eh, Ungefär Han är Vad fan är det Per Mästerskap Första är det fyra gubbar va? Glastjö från Ka Kaiser Och sen är det Piston Honda Ja det är tre Tror jag, kanske jag har glömt någon Nej. Sen är det Don Flamenco och så, <laughs> och Det är så jävla roligt Man fattar att de där namnen är ju <laughs> Rätt roliga vad är det efter Don Flamenco? Är det King Hippo, kanske? Och Bald Bull? Och Great Tiger? tror det, Sen är det Piston Honda igen, sen tror jag det är efter honom som det är. Oh, jag kan inte i ja. huvudet. Men nej, det, är, det är ganska långt in i spelet, men ja. han är verkligen inte en svår gubbe för han har inga specialgrejer för sig som, som vissa karaktärer kan ha i Punch Out. Det börjar väl kanske inte för förrän du möter kanske är de flamencos, men den första som alltid kontrar alla slag. Mm. Och om du står stilla och väntar på att han ska slå som du vill kontra då gör han ingenting. Och okay. Han bara tåntar dig hela tiden tills du slår och då skyddar han sig och sen så kommer en uppercut i käften. Mm. Men om du aktar för den uppercutten så är det bara ja, alla vet det den där höger-vänster höger-vänster slag i huvudet så går han ju ner. Okej. Okay. Så det finns ju alltid sådana quirks med karaktärer King Hippo till exempel När han gör ett slag där han höjer näven Då gapar han, då ska man slå honom i käften ja. Och sen åtta gånger i magen Det måste man göra Det är lite pussel liksom i Punch Out Att man ska försöka lista ut hur ska jag ska spöja just den här karaktären Ja, det förstår jag Det låter så. Ja, The Great Tiger har ju sin jävla Teleporteringsgrej Som han gör Men Soda Popinski har ingenting Soda Popinski han, he han hette Vodka Drunkenski <laughs> i arkadversionen. Men det kunde man inte ha med i ett barnvänligt spel till internetavitt. Uh -huh. Nej, uh -huh, det är klart. Ja, det är rätt sjuka stereotyper. Jag tror att det är en italienare i Arkadversionen som heter Pizza Pasta. <laughs> det fattar jag ju. Att... Nej, det är inte så schysst, kanske. Nej. Då tar man Don Flamenco istället. Ja, <laughs> <laughs> Men det nötade vi. En han Spagge? Ja, ja, han är från Spanien, den karaktären. Ja, inte Spagge då alltså? Nej, just det. Vi tänkte på Spa. Nej, han är inte italienare, han är spansk. Ja. I Så där dansar man ju flamenco. Och så har han en ros i munnen, han dansar i början. Alltså ja, det är, är helt sanslösa jävla stereotyper. Ja, jo. har ju sin eh, tjurattack. Han ställer sig längst bak eller, eller mot... Eh, vad fan heter det här? Banden, repen. Repen, ja. Där ställer han sig och så skjuter han framåt som en oxe. Mm. Och så ska man tajma och slå honom i magen eller så åker man på spö. Mm. Där finns det ju också en sån här hemlighet som man upptäckte typ 30 år efter spelet släpptes. Att när tajmingen för att slå honom i magen det kommer en liten hint när den är. För det är en gubbe i publiken som jag tror han blinkar eller någonting. Okay. Det är ett tecken på att nu ska du slå. Tufft. Ja, fast jag misslyckas varenda gång jag kollat det. Jag brukar köra min vanliga taktik att när han är lite närmare Little Mac än hälften av kanvasen, ja. då ska man slå honom. Okay. Det är ganska många frames du har på dig att få in det slaget. Men vad nötande alltså Ja det är in i helvete mycket nötande Och de grejerna är liksom inte ett problem När vi kör på Switch Eller någon annan form av emulator Eller på en tv som har Förvisso gaming mode Men inte det blir ju aldrig perfekt Nej. Så går det fan inte Att ta soda på Pinske Det är helt jävla sanslöst När vi hade varit hos Evo spelat <laughs> Jag tyckte att jag hade skämt ut mig totalt över att eh, hela tiden dö. Det kan ha varit några bärs inblandade också i och för sig. Ja, det brukar inte hjälpa. Nej, men när vi körde hem hos mig när vi hade druckit eh, tingsryd och lite allt möjligt, när vi, när vi plugga, då tog jag ju nästan Tyson. Ja. Så jag menar... Det brukar gå med några öl Innanför västern också utan problem Men just när jag spelar med bandkamrater Då är det som en psykisk spärr Som bara sabbar alltihopa Ja, men det tror jag så det är så det du sa, Man spänner sig lite Ja, och då var jag så förbannad Så när jag kom hem och så tänkte jag Nu ska jag fan köra det jävla spelet Så körde jag på min tjock tv På ett riktigt bit Och tog alla gubbar Inklusive Tyson Ja, det är fan starkt jobbat det. Och då tänker jag, nej men... Varför går det inte annars ja, Tyson är fann inte lätt att vinna över Nej, absolut inte Jag blir förvånad själv över att jag tog Tyson Och överhuvudtaget ska väl tilläggas mm, det, Men det var inte första gången va Nej, Nej. det var det inte Men eh, jag tror jag bara Har tagit Mike Tyson Med en TKO en gång Alla andra gånger så har jag vunnit På poäng Ja, vad du sa. vad eh... <laughs> ja, förlåt t så. du? Ja. ja. Nej, jag hörde inte riktigt. Men så förstod jag sen ändå. Vad det. tyckte du att jag sa det? Eh, eh, jag trodde det sa ett namn. Mm. Med, och så sa namnet på en karaktär. Så jag tänkte, men det är väl bara en karaktär att spela. <laughs> Förstår okay. du hur ja. så? Men naturligtvis, det, det på lätten full ner. Vad bra. Ja. Och eh, en annan grej som jag tänker på när vi var på Liksom eh, t -K -O, Som T-I-I-K-A, mellanslag, Jo det <laughs> the, the glass Joes bror <laughs> Tikayo vi gör en romhack så fan heter så. Mm. Vi hade varit på badhuset där bad, jag tänkte bara bygga på den här jättekorta anekdoten jag drog att Egreg eh, som jag upptäckte när jag körde när vi körde det här spelet. Vi hade varit på badhuset eh, det är mycket kakel och klinker såklart som det är på badhus och blått vatten i basängen som antagligen är helt proppat med piss och snor och sådana här grejer. Mm. Fast kloret tar ju bort det så man behöver inte oroa sig. Nej. Och så när vi spelar när vi kommer hem, och jag kan inte släppa det nu heller när jag spelade, att själva boxningsringen och allting runt omkring ser ut som ett fucking badhus, jag i punch <laughs> Okej. Okay. För om du tänker, du har canvasen, den är blå eller så är den grön, det beror beroende på vilket mästerskap. Är det, det är. Mm, canvas, är det mattan du menar? Ja. ja. Det kanske inte ens är canvas längre, jag vet inte. Nej, ingen aning, jag bara undrar. Ja. Nej, man kanske inte ens säger canvas, det är bara någonting som fastnade. det är ju mitt hum. Ja, ja, den... ja, just det. Och sen har du poängmätarna och livmätaren där, det ser fan ut som att det är en kaklad vägg. Mm -hmm. mm. Om ni googlar en bild på Mike Tysons punch out så kanske ni ser Vad jag menar, det ser ut som ett badhus ja. Och då tänker jag Definitivt sportlov, man kanske och Simmar på dagen och sen på eftermiddagen När man kommer hem så checkar man och så spelar man punch out. Ja Hittar du på Google? Ja, jag måste faktiskt googla Ja, jag ser vad du menar Det ser ja. faktiskt ut som ett badhus Bara lite på den bilden också så förstår jag Ja, direkt. nu, nu, nu, nu hittar du en bild med alla karaktärerna På planen eller på, mm. i ringen där. Ja då, ja, då ser du ut som att de har lite bad tillsammans Vad ska de? Badhus med Tyson Badhus med Tyson <laughs> Vilken gluggan har ja, ja, det är också jättekul att de verkligen har Överdrivit den så in i helvetet i spelet mm. Han kom inte heller undan från att driva med olika nationaliteter mm. Det är ju någonting som absolut inte hade gått idag Nej det hade nog inte gått nej. 2009 eller när fan det var Det kom till Wii Då kanske det funkade Men man får nog vara försiktig idag Med all rätt kanske Är det ett helt nytt Punch out till Wii Eller är det typ remake aktigt Eller äh, det, är det en punch out 3 eller det... Att det skulle vara liksom en story uppföljare Ja jag tror inte det. Jag tror inte att någon Punch-Out egentligen är någon sån uppföljare på varann. Nej, okej. Okay. Mer än Punch-Out till eh, Arkad och Super Punch-Out, de ser ju typ likadana ut. Uh, sen har du ju till Internet 8-bit också Punch-Out, sen Super Punch-Out känns ju också som att det, det är den riktiga arkadporten som ah. kom till konsol. Okej. Okay. Och eh, jag tror det till Wii är väl kanske mer som en remake på första. Mm. Men det känns ju som ett nytt spel. Ja. Ah. Det är lite som en blandning av super punch out och vanliga punchout. Mm. Eftersom han ser ju ut som ett litet barn i första punch out som ska spöa muskulösa vuxna personer. Okay. då fick jag göra karaktären jätteliten för att kunna se karaktären som är framför. Ja. Jävligt bra spel. Ja, nu blev jag sugen. Jag ska nog ta en runda. Mm, bra. Se om jag kan ta TKO eller KO på Tyson. Mm. Det måste jag fan lära mig att göra. Ja. Vad har han för uh, har han någon sån tydlig tecken när man ska slå eller så Tyson just. När du har berättat om uh, några andra så Jo, alltså ja, dels så ska du akta dig från hans uppercut och slå precis som på alla karaktärer förutom den här lilla detaljen att hans uppercut gör att du åker ner för räkning mm. på ett slag. Sen tror jag efter att det har gått, jag vet inte en minut eller någonting av matchen Spel, minut då är ju snabba sekunder som fan. Då blinkar han med ena ögat och eh, slår en rak höger eller vänster. Då är det också bara akta och slå honom. Ja, okej. Okay. Så jag vet inte, han, han är nog... Nej, han har nog inget sånt speciellt heller förutom att han är jävligt snabb och svår ändå. Mm. Sen tror jag väl att han har typ samma specialare som... Eh, den påminner lite grann om den som... Eh, Soda Popinski har den enda han har. Att han slår framåt flera gånger i rad. Man får uh, upp med garden helt enkelt. Jo. Så, ja. Jag älskar fan punch out, jag ja, det, Du talar om det med väldigt en stor grace. Ja, nej, men det har åldrats fruktansvärt bra. Det är ju fortfarande kul utmaning att spela det än idag. ja. Så super punch out har däremot aldrig klarat. Okej. Okay. Men har du något mer? Nej, inte direkt. Vi, alltså, det som är lite dilemmat med det här det är klart att man har haft sina sportlovspel och sådär. Men jag tror att det är lite sånt som vi har pratat om. Jag vet ju till exempel att vi kom hittade fusken till Golden Eye mm. på ett lov. Man kunde gå in i någon meny där och skriva in massa olika knappkombinationer och få Silver PPK och Golden PPK och stora huvuden och hela det där. Och några av de där fusken funkar ju även i eh, multiplayer. Då, mm. Eller det split screen-läget. Sen vet jag för vi testar massa olika sådana där saker och låser upp lite nya karaktärer och sånt där. Eh, så faktiskt Golden Knight till 64 och det multiplayer-läget är väl någonting som man spelade väldigt mycket i perioder. Mm. Och just då naturligtvis på lov. Ja, det var, det var ganska kul, Pro. Jag var nog aldrig jätte av -wow -wow det men det var ändå ganska kul. Kult sammanhang. Mm. Kult sammanhang. <laughs> då gillade jag när man hade paintball-läget ja, på. Det var jävligt fränt tyckte jag. Där blev olika färger, ja. ja. ja. Ehm, nej, men det är ett sådant spel som liksom både ett. En, en granne till mig och en annan snubbe Som bodde lite längre bort mm. eh, Jasper och Jocke När ja, man tar med sig handkontrollen till polaren mm. Så Exakt. att alla kunde vara med ja. Det var häftigt Och ringde runt till folk Du har du en handkontroll vi kan låna mm. För just där kändes det kändes som det var vi nog Fyra personer Inom en ganska liten antal meter Som hade varit 64 mm. Och de flesta av oss hade nog Minst två kontroller så att man liksom får ihop fyra var ofta inga problem. Mm. Ja, det var nog lite krångligare för oss ibland. Men jag, jag var inte med så många gånger. Jag tror vi hyrde ett Nintendo 64 en gång. Mm. Och ringde dit folk bara, du har ett Nintendo 64 Ja, kan du ta med en handkontroll och så kör vi lite GoldenEye. Ja, fantastiskt. Ja, men det var ju fan fantastiska tider då på något sätt. Eller egentligen inte. Det är mycket bättre idag. Men det var en härlig känsla på något vis att man Fick kämpa ganska mycket för att få ihop Så att man kunde spela på det sättet Ja, det behövde ju inte vi då tyvärr. Nej, Eller som tur är kanske Det gick ganska smidigt Men det vi hade, jag hade flax helt enkelt mm. Det var att det var, det som sagt var ett gäng grabbar Som jag umgicks med Som hade 64 Så var det nog med Gamecube för min del För då mm. kunde vi ju dra med Lite, vi hade ju en klasskamrat Som hade egen lägenhet dessutom alltså, På gymnasiet ja så då drog vi alltid en till honom och körde fyra stycken på Mario Kart Double Dash eller eh, Super Smash Brothers Melee. Mm. Körde vi rätt mycket. Och ett sista spel då. Mm. Som jag nämligen kom att tänka på förut när du pratade om det är Mario Tennis. Ja, eh. Mario Tennis. <laughs> Korvstrågarna. Ja. Nej, nu ska vi inte fastna i det. Ta det sista spelet här nu. Jag vet, är, jag vet hur lätt jag har för det annars <laughs> Nämligen Korvstrågan of the game, the movie, mm. the game <laughs> eh, fantomatningsspecialen Ja, exakt Nej, det är Jag vet, inte fan kom det till mer än Wii och Gamecube, de här spelen Det, det här borde de fan släppa till Switch mm. En uppföljare uppfölj, till Det här, vad heter det Super Smash fotboll Ehm um. Ja, är det, är det fotbollsspelet med Mario? Ja Ja, då vet jag vilket jag det är Jag tror det hette så, sen tror jag att det heter Mario Strikers också Ja, det känner jag igen faktiskt Det spelade jag ganska mycket Det var faktiskt på internatet På Gejerskolan en gång i tiden ja. Som vi satt och lirade det där Helvete, vad det är roligt mm, Fan vad jag tänker nu på Filmen Onskan när du säger internat Att det var så det var <laughs> Fast med tv spel Istället för att gå till rutan så. Ja, Super Smash Football klockan tre. Ja, exakt. Så får man en peppis. Mm. Ta med dig Öberg så. <laughs> ja. så satt vi där i våra skoluniformer och spelade Super Smash. Mm. Oh, fan var sjukt. Det men det. Fan att man inte gjorde såna där grejer med man utmanar varandra mer. Mm. Precis. Och någon uppkänslig. Du. Det blir Street Fighter klockan tre hemma ja. hos eh, mig. Vi har ju någon, en av dem som är med... Jag måste bara ta det här nu. En av dem som är med i onskan, eh, Jasper Salén. Ja. Eh, koditspällande också, bland ja. annat. Eh, eh, han jobbar ju som läkare i Stockholm nu. Mm. Jag har ju Marcus, en kollega, som har... Han har varit med och pratat, förresten. Ja. Han har gång sagt att han ska försöka hamna och få honom som läkare och bli undersökt och säga ja, tack så mycket, ja, hej då. Och då ska Marcus uh, Titta in igen och säga Rutan klocka tre Och ta, ta med från skänken <skratt> Tror du inte han har hört den förut? Jo <skratt> Tror du att han har hört den så många gånger att han skulle? Tror han tycker det är något roligt? Han skulle, han skulle inte röra en min <skratt> det inte det. Nej han skulle bara Rutan klocka tre Ta med från skänken eller så skulle han tycka att det är svinkul om man inte har hört just den som... Ja, lite rolig måste han väl tycka. Man får väl fan bjuda på den om man är gammal skådis. Ja, det tycker jag definitivt att man får göra. Mm. Men, men körde du det här Super Smash-fotbollen någon gång? Eh, ja, det var väl ett Gamecube-spel va? Ja. Ja, då har jag faktiskt kört det. Jag tror till med att jag ägde det under en period. Åh oh, fan. Ja, att jag... Jag fick ju Gamecube jättesent, mm. så det blev ju lite spel där och så kommer jag ihåg att jag hade lite stolar där och så jag tänkte, ska jag ska gå och köra? finns det något? Jag hade bara Mario Kart, jag hade väl den banden tror jag. Mm. Så jag tänkte, då stod jag och tittade länge på det och så hade jag det ett tag. Så jag tror att jag köpte det och, nej det andra var till Wii, det var inget, det där okay. var nog det den gången. Det är sådant spel jag, jag saknar för att jag äger det, och jag äger inte mm. nu heller. Men, det, men ska säga, det är väl klassiska, arkadfotboll, liksom arkadfotboll. Ja, men verkligen så. Ja. Alltså, inte helt olikt Nintendo World Cup om du har kört det någon gång. Det var faktiskt. Mm. Eh... Det tror jag, men är det det som gör med man ska välja Mexiko eller vad är det? Ja, precis. Ja. Argentina, det här har vi pratat om mm. förut. Men för det... det har jag bara sett dig spela. Okej. Okay. Ja. För det kan man ju också vara fyra på. Det var ju en big deal då. Men Mario Smash Football eller Super Smash Football, Mario Strikers. Jag vet inte fan var den korrekta titeln är, ärligt talat. Ja, svagsamma. Ja, det, är men lite så, det, det hade ju olika namn i olika regioner. Det är ju det som är krångligt. Mm. Och så fick det nytt namn till Wii och så bla, bla bla bla. Men det är ju för fan Mario Kart och fotboll på samma sätt. <laughs> ja. Man får röda skal så man, spö, man spränger väl fan planen utav helvetet. För också tankarna För att det är ett jävla tempo hela tiden Och man dänger väl varann Titt som tätt För också tankarna till Brutal Sports fotboll Som jag körde på Amiga också Ganska mycket mm. När jag var liten För så sprang man och slog av huvudet av varann och <laughs> Sprängde varann och dödade varann på riktigt ja, ja. Det gör man kanske inte på Super Smash Football. Nej, kanske inte Men det är ett sådant spel jag tänker att jag ska försöka vara mer kortfattad med det här spelet. Det är, ju, det, det är Super Mario med Mario Kart-regler. Ja. Fotboll med Mario Kart-regler. <laughs> jag rör nu, det nu. Är... Ja, det, det är den dagen idag. Ja, jag, ska det gör so inget. jag ska sova mycket till veckan. Mm. Men det vill jag se en uppföljare till Switch. Ja. Inte en remake eller en jävla remaster HD, Remaster X 2000, Trams, utan en remake med ett bra online-läge till exempel mm. eller att du kan köra en bra turnering, turnering online eller sådär mm. och att du kanske kan spela med någon att ni är två, tre, fyra stycken i ett lag mot tre, fyra stycken i ett annat lag mm. Hur funkar det i FIFA? Är det sånt upplägg det, där? Det finns sånt, mm. All, precis vad man vill tror jag man får, man Alltså du har säga, ju inte spelat FIFA på väldigt många år, nej. men det är klart att du måste göra det Men att en person spelar back till exempel och en spelar forward och en eller... Ja, det finns ju ett sådant läge där jag vet att man kan välja att vara en spelare på planen. Mm. Men hur man kan sätta ihop ett helt lag ska jag låta vara osagt, men det, det går säkert. För det borde ju ändå kunna göra det spelet rätt intressant. Ja. Men typ ett sådant läge i det här nya Mario-fotbollspelet om det kommer något. Tänk om det är något på gång nu så jag har missat det. Och folk bara. Men de utannonserade ju det för jättelänge sedan. De har inte sett ja, det har ju varit Nintendo Direct idag så risken finns ju. Ja, då för att annars så tänker jag, att jag Eller kan det kanske de nog vara eh, animal, cro ja, animal Crossing ja, skulle det nog fokuseras på Det är ett jävligt mysigt spel, det har jag till Gamecube mm. man korsar olika djur med varandra Jep. Mm. Så man kan göra liksom en korsning Mellan sköldpadda och elefant Mm <laughs> Fan, vilket badass djur <laughs> Ja Eller om man korsar En perserkatt med en gorilla Mm vad tänkte du på nu? Nu ser du väldigt full i ut. Nej, jag, inte, det, det, jag hade det på gång, okay. men det, jag fick, kommer inte komma på något roligt. Okej. Okay. Sjögurka med Orangutang? Mm. Nej, jag skulle få till någonting med flod och häst så att det blev flodhäst. <laughs> men det gick inte. Lax och häst kan man korsa. <laughs> <laughs> Lax och häst, då får man en flodhäst. Så har du som en liten... Eh, du, du, du går in i stallet eller i laggården Och där ligger en massa djur Alla helt mm -hmm. och så, så, Du vet så som fiskar gör När de kommer på land Så är det en häst som inte har några bakben Utan en stor laxfena istället Som ligger så på backen Jag Ligger och sprattlar bara no. Men fan, jag vill ha ett nytt sånt smash-fotbollspel. Det måste väl ändå komma ett snart. Ja, det gör det säkert. De släpper ju fan varenda Wii U-spel. Då kan de väl släppa ett sånt spel. Mm. Jag, tror, jag tror att det skulle gå hem. Ja. Speciellt nu när Switch funkar så pass bra online som det gör. Mm, absolut. Men du, ska vi knyta ihop säcken? Ja, det tycker jag vi kan göra. Så nu känner jag att... Det är farligt nära att bli massa svammel nu. Det... Ja då, <laughs> det har hänt. Ja, så då vi får väl dra i handbromsen helt enkelt. Ja, det gör vi. Men eh, kul att ni lyssnar igen så får ni väl komma med lite tips och idéer om det är något annat. Som... Eller om vi har missat någonting som vi borde ha pratat om när det gäller sportlov. Eh, alla spelar har inte sportlovstema men några får lite sportlovstema. Mm. Tack så, mycket Tack så mycket för att ni har lyssnat Och lyssna på bandets folkblad Gör så